Is ilyen Na, akkor lapoz velem a János evangéliumának a 19. fejezetéhez, és nem tudom, És megnézzük akkor az első 16 versát a mai órán, ugye Jézusnak a perénél tartunk, ugye elfogták őt. Láttuk, ahogy elviszik a főpaphoz, és aztán onnan elkerül Pilátus elé. És látjuk Pilátusnak az agóniáját, azt, hogy egyre nehezebb helyzetbe kerül, ahogy Jézussal beszélget. Tudjuk, hogy Pilátus nem nagyon kedvelte a zsidókat. Tudjuk, hogy volt egy nagy nyomás a császár részéről. És volt egy másik nyomás a zsidók felől, hogy uh, ugye Róma felől megvolt, hogy rend és béke kellett, hogy legyen Izraelben, ami nem volt könnyű. És, uh, és aztán ugye megvolt a, a, az elvárás a, a zsidók felől, akik pedig uh, mindenfajta uralmat le akartak magukról dobni, valahol ugye természetesen ez érthető. De, de sok, sok akkor vagy nagyobb, kisebb-nagyobb ilyen konfliktusai voltak Pilátusnak a zsidókkal, különböző jelképek, vagy jelvények miatt, amiket ő bevitt Izraelbe, vagy Jeruzsálembe, amit a zsidók nem akartak. És ezért nagyon nehéz, nehéz volt ugye adni, de ugyanakkor azért rendet is tartani, engedményeket adni, de úgy, hogy ebből ne legyen esetleg kellemetlensége Pilátusnak. És... És itt is egy olyan helyzetben van is hogy Pilátus a kezdeti talán ilyen érdektelensége után kezd felismerni, hogy Jézus egy nagyon érdekes ember, aki, aki aki olyan dolgokat mond, amit, vagy olyan dolgokat tesz, állít, amit, amit eddig Pilátus nem gondolt volna. És, és Pilátus érzi, látja egyre inkább, hogy, hogy szabadon kellene bocsájtani ezt az embert, és, és ugye nincs ebben nyugalma, hogy, hogy őt megölje. De, de ugyanakkor ott a másik elvárás, hogy ha ezt nem teszi meg, akkor a zsidók ugye, elégedetlenkedni fognak, és, és lázadás lesz belőle. És akkor ez akár az ő pozíciójába, az ő az állásába kerülhet. És Sajnos Pilátus beleesik abba a hibába, amiből olyan sok ember, hogy a körülmények, vagy a nyomások, vagy az embereknek az elvárásai miatt felvesz szerepet, vagy megtesz egy olyan dolgot, amit aztán később meghatározza az ő életét. Ez nagyon érdekes, mert ma milyen sokan, milyen sokszor kerülhetünk hasonló helyzetben, hogy hogy egy, egy nyomásra vagy egy helyzetre való tekintettel hozunk meg egy olyan döntést, ami tudjuk, hogy nem jó, nem helyes, tudjuk, hogy akár elköltsileg, etikailag, vagy bármilyen szempontból jogilag nem jó, de mégis van egy nyomás, hogy tegyük meg. De a lelkiismeretünk, vagy az, vagy, vagy az Isten láka ugye ott van, is, és figyelmeztet, hogy ez nem jó, ez nem helyes és ott vagyunk ebben a harcban, és talán ezért is jó Pilátusnak az életét megnézni, hogy, hogy mi is itt vagyunk egy ilyen harcban sokszor, hogy tudjuk, mit mond az ige, tudjuk, hogy mit mond az Úr, de azt is látjuk, hogy mik, mik felénk az elvárások, hogy hogyan nézzünk ki, hogyan viselkedjünk, ugye milyennek kell lennie az életünknek, milyen ruhát vegyünk föl, hova kell elmennünk nyaralni, hova menjen az iskolába, majd egy a gyerekünk, és az a menő, aki sok mindent csinál, mondjuk nekem, vagy nekünk, mint szülőknek, ugye sokszor ez teher, hogy látjuk a szülőket, hogy jaj, hát ő lovagol, ő meg azt csinálja, meg azt csinálja, de a gyerekem meg, hát ne ragud, ez nem fér bele, se pénzünk nincs rá, se időnk, ja, és ugye olyan, olyan kettőség van ebben az emberben, hogy jól csinálom, jó szülő vagyok, jó ember vagyok, jól csinálom az életemet. És, és mennyire fontos lenne az, hogy, hogy ne ezeknek az elvárásoknak, ne, ne a külső nyomásoknak engedjünk, hanem, hanem annak, amit Isten mutat nekünk. És, és engedjünk annak, amit, amit ő mond. És látjuk Pilátust, hogy, hogy egyszerűen nem tud majd kimenekülni ebből. Hogy egyre inkább megy bele, egyre inkább próbálja, úgy mozgatni a szálakat ő. Úgy irányítani a helyzetet, hogy, hogy ebből jó jók De talán olyan, olyan ez, mint amikor uh, elkap az örvény, és egyre jobban kapálózol, az annál jobban le fog húzni. És uh, és talán Pilátus is egyre jobban kapálózott ebben, de egyre lejjebb ment, és egyre nehezebb volt ebből kijönnie. Uh, és ugye a bűn az ilyen, igaz? Ugye Jakab ezt nekünk az ő levelében. Hogy, hogy először csak ott, ott van a gondolatban, az ember fejében, és aztán az megfogan, és ugye ez egy folyamat, és aztán a végén bűnszül, és, és ott a vége, és a halál a vége. Mennyire, mennyire fontos, hogy amikor halljuk Isten szavát, nekem keményítsük meg a szívünket, Ha amikor ő mond valamit, amikor ő figyelmeztet, akkor tegyük, és ne keressük ezeket a kiskapukat, ezeket a megoldásokat. Akkor nézzük most az első három verset, jó? 19. fejezet. Akkor Pilátus elvitte Jézust és megkorvácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborohát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták, üdvözlé, zsidó királya. És arccul ütötték. Pilátusnak ez a próbálkozása, hogy utána a zsidóknak a dühét, azzal megelégítheti, hogyha Jézust megkorbácsoltatja. Ugye, ott van ez az egyensúlyozás a két oldal között, hogy mind a kettőt meg akarja elégíteni. Oké. Okay. Azt akarjátok, hogy Jézust jó, ölöm meg, de jól megveretem, hogy megkorbácsoltatom, és talán majd ez csillapítja a, a, a ti vágyatokat, vagy ezt a gyilkosságra való vágyatokat. És, és ezzel mindegy, azért megnyugtatja az ő lelkiismeretét is, hogy mégsem ölök meg egy igaz embert, egy olyan embert, aki nem méltó a halára. És, és hogy megyünk előre pillanatról pillanatra ebben a történetben, azt látni, hogy Pilátus egyre talán egyre jobban, biztosabban, hogy Jézus az ártatlan. Hogy ezt az embert nem szabad megölni. És hogy nem csak, egy, nem csak ártatlan, de ez az ember ez különleges. Hogy ez nem egy hétköznapi történet. És, és más evangéból tudjuk, hogy más is történik. Ugye jön majd a felesége is, Pilátusnak, hogy ne avatkozzon Jézusnak az életébe. És láthatjuk azt az igeveset is itt a Máté 6.24-ben, amikor Jézus azt mondja, hogy senki nem szolgálhat két úrnak. Hogy, hogy egyszerűen nem lehet, nem lehet úgy élnünk az életünket hosszú ideig, hogy, hogy egyensúlyozunk ebben a kettőben. Ahogy a Kata is mondta, hogy egy darabig ő járt a támbomba is, de tetszett, ahogy mondta, hogy szétcsapta az életét. Vagy így tényleg szétvert, de tönkretette az ő életét. De ez ideig, egy ideig megy, egy ideig, de nem élhetjük így. Mert egyszer döntenünk kell, hogy vagy az egyiket, vagy a másikat fogjuk szolgálni. És ugye azt látjuk, hogy oké, okay, mennyire egyszerű volt ez Pilátusnak, de mennyire ilyen hétköznapi volt számukra, hogy hát akkor megkorbácsoltatjuk. És tudnunk kell, hogy ez nem egy ilyen kis simogatás volt, hogy kötélből ostort fontak, ahogy Jézus tette, és kihajtotta az árusokat, még a pénzváltókat a templomból, hanem ez ugye bőrből volt, üvegsziránkokkal, szegekkel, megkötözött bőrszíjak az ostorom, és, és ugye így verték, ezzel verték meg Jézust. Tudjuk, hogy a, a romai katonák nagyon kegyetlenek voltak. Tehát nem egy, nem olyan embert áldottak oda az ilyen helyre, aki, aki ilyen nagyon ilyen volt, nagyon érzékeny, Jaj, majd kicsit ütök, majd figyelek, hogy hol fáj esetleg, és akkor, de nem. Akik egy ilyen, az, mint a filmekben, vagy, egy, vagy regényekben, akik ilyen vadállatok, akik, akik élvezik ezt, akik ilyen szadisták voltak. És, és ezek a katonák ilyenek voltak. Hogy, hogy élvezték azt, amit ők tettek. És... És az, ahogy például, talán biztos sokan láttátok a Passió filmet, hogy ott például a filmben ábrázolják Jézusnak a, a, a megverését, ez egyáltalán nem túlzó. Ugye vita volt ezen, hogy most vajon mert ez brutális, meg mennyire véres ez a film, és kegyetlen, és ugye Mágibzen egy ilyen horror filmet csinált belőle. De tudod, hogyha például olvasod a, a proféciákat, a, a, a Jézusnak a megöléséről, vagy a megkínzásáról, akkor... Akkor, akkor ezek így egyeznek. Ja, és 53-ban ezt olvasjuk, a második és a harmadik versben, hogy nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de nem volt ábrázat a kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és a betegség ismerője. Mint akik elől, mint akik elől az országot elrejtettük. Utált volt, és nem gondoltunk vele. A zsoltárok 22. hetes, 8-as versében ezt mondja, de én féreg vagyok, és nem férfiú. Embereknek, embereknek csúfia, és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolódnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket. Tehát hogy ezekből a profíciákból is látjuk, hogy, hogy a, mint, a, mint aki tényleg ránézel, és. Ó, ó, fú annyira csúnya, ugye elfordítod a fejedet, hogy nem is akarod látni. Egy pár hittel ezelőtt a Hanna lányunk beleesett a medencébe, amikor úszni voltak, és ráesett egy másik gyerekre. Rajta volt az úszó szemüveg, most ezt nem tudjuk, hogy jó volt vagy rossz volt, de hát szegénykének lett itt egy ilyen mokkája, monoklia, és felrepet itt, nagyon csak a szemet, tehát nem nyílt szét itt a bőre szeme alatt. De hát ez dekenyéset hát rögtön bedagadták, kezdett neki kékülni, ságulni, pirulni, zöldülni, feketedni, mindenesedni. És akkor ugye, ez két nap múlva csúcsosodott ki, amikor, tehát ez az egész szeme vörös, kék, zöld minden volt. És szegénykem mondta, hogy hát, hogy az osztálytársai elfordulnak tőle. És egy napszemüvegbe ment az iskolába, meg le volt nekült egy picit ragasztva, hogy mert hát, ugye a gyerekek, hogy jó, milyen csúnya vagy, ha pedig hát, ő egy gyönyörű kislány. De, de de mind gyerekek így elforultak. Pedig az egy egyszerű kis monokli volt, tehát nem volt azért, tehát nem volt szép, de, de, de ugye így reagáltak. És, és képzeld el, hogy, hogy, hogy Jézus, hogy, hogy, hogy el lehetett torzulva. És, és tudjuk azt is, hogy, hogy ugye ezek a szilánkok, hogy rátapadtak a testre, ezek belekapaszkodtak a bőrbe, a húsba, és azok ott kitéptek mindent az ő testéből. És tudjuk azt is, hogy ugye kikötözték, hogy a háta megfeszüljön, ugye még fájdalmasabb volt, 39 csapást kapott, a rómaiaknál, ez kicsit morbid, de a kegyelemnek a száma volt, micsoda kegyelem, igaz? A 40 pedig az ítélet, és, és ugye nem kapott 40-et, csak 39-et, mert nagyon jó fejek voltak, ilyen kegyelmesek voltak. De ez egy borzasztó ö, szenvedés volt. Nagyon sok fogoly ö, meghalt, belehalt ezekbe a ostorozásokba. Tehát nem is bírták ki ö, ezeket a, a csapásokat. És ahogy már mondtam ezt a múlt órán is, így vallatták a foglyokat. Tehát Pilátusnak volt egy ilyen célja is ezzel, hogy hát majd talán ezzel ugye Jézus szóra bírja, és be fogja vallani, hogy... Ö, hogy mit tett, vagy mi, miről, miről tanított, vagy mit állított magáról. És úgy vallatták az embereket, hogy megütötték, és feltették a kérdést. Na, te voltál, mit tettél, hogy volt, mesélj. És ha nem vallotta be, akkor egyre nagyobbakat ütöttek rá. És el tudod ezt képzelni, hogy, hogy ütik kérdések, és nincs vallat, ne, nincs válasz, vagy nincsen tanúnak a, a bevallása, hogy na, hogy bevállalom, hogy bevallom, hogy ezt tettem, nincs tanúvallomás, nem mondja el, és akkor egyre inkább ütik, egyre nagyobbakat. És, nem, és aki bevallotta, az egyre, keves, egyre kisebbet kapott. De Jézus egyre nagyobbak, egyre erősebb ütéseket kapott. Tehát egy borzasztó fájdalmakon mehetett át, és, de azt is látjuk, hogy nem csak ezek a testi fájdalmat kellett elviselnie, hanem látjuk, hogy ugye gúnyt üsztek belőle, hogy cinikusak voltak vele, hogy ugye, ugye koronát készítettek, máshol látjuk, hogy, hogy, hogy, hogy a nádból ezt a, a jogart, ugye adtak rá, lehajoltak előtte, hogy mi, vagy a király, és akkor hajbókoltak előtte, ugye gúnyolták őt, ugye ez is Mennyire nehéz? Nagyon sokszor ö, ezek a sebek ö, sokkal fájdalmasak. Amikor az emberek megvetnek, gúnyolnak, amikor lenéznek, cinikusak veled, sokkal fájdalmasabb, sokkal lassabban gyógyulnak ö, be, mint a fizikai sebek. Ö, de milyen érdekes egyébként, hogy, hogy tényleg borultak le. Még nem tudták, de, de tényleg az igazi király előtt borultak le. És ugye nem egy, Jézus nem egy olyan király volt, akit ők vártak. Ő egy sokkal nagyobb király volt. A jelenések könyvében ezt olvassuk Jézusról. És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonság, az az együtt, tehát jelenések együtt, a halottak közül az első elsőszülött és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. A föld királyainak fejedelme. Így ír róla János. Tehát ő nem csak egy király, hanem a királyok királya. Ezt is olvassuk róla. És ugye itt, ahogy ezek az emberek ugye megvetették Jézust, gúnyolták őt, megverték, Jézusnak nem volt tekintélye előttük. Jézus csak egy egyszerű zsidó ember volt, aki, akit azt mondjuk, hogy hát elteszünk láború, és kitértek el. De de valójában ő volt a királyoknak a királya, az uraknak az ura a legnagyobb király. És, és nem volt az életük felett neki tekintéje. És ahogy látjuk, igazából Pilátusnak se volt. De jó kérdés, amit felteltünk magunknak, hogy vajon nekünk van-e tekintéje, hogy, hogy számunkra ő tekintéje, hogy ki az, aki uralkodik bennünk. És... Tudod, hogy ha hiszed, hogy Jézus a királyok királya, hogy tényleg ő az, aki nekik mondja a Biblia, a János és a, a jelenések könyve, akkor, akkor bátran oda tehetjük neki azt, azt a jogart és a kezében, hogy, hogy akkor uralkodj, akkor vezess engem, vezess az életemet. És tudod, hogy ha, ha nem adjuk oda, ha megtartjuk ezt, ha csak vagyunk ebben a pilátusi helyzetben, hogy, hogy próbálunk ide is, meg oda is adni, akkor igazából az, az az igazság, hogy nem vagyunk többek, mint ezek az emberek itt, akik igazából játszadoznak Jézussal. És csak eljátszadozunk ezzel, hogy ó, persze, te vagy az Úr Jézus, meg imádkozunk, meg leborulunk, de, de szükséges, hogy ő legyen tényleg az Úr, hogy átadjuk neki, hogy ő vezessen, hogy, hogy engedjük neki ezt. És látod, hogy feltezed a kérdés, hogy de miért tenném ezt meg, hogy milyen király ő, vagy milyen jogor adnám ő, ő neki ezt oda. Miért adnám át neki a vezetést? Azért, mert ő az életét adta. Van olyan király, tudsz olyanról, aki az életét adja, az ő És És is azt mondta, hogy talán, és az igaz, azt mondja, most nem tudom hirtelen, de hogy, ja, azt hiszem, talán Pál mondja a római levélben, hogy az igazakért még valaki meghalna. Hogy egy, egy jó emberért. De a rosszakért, a bűnösökért, akik nem méltók rá, vagy nem érdemlik meg. És az igazság az, hogy a Biblia azt mondja, hogy, hogy nem érdemeljük meg. Hogy nincs bennünk az, a, az, amiért érdemes lenne. De mindezek ellenére azt látjuk, hogy a királyok királya, az urakura, ő mégis meghalt értünk. És, és ezért jó, hogy ezért érdemes odaadni neki. A Róma 8.32-ben azt olvassuk, hogy aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tudod, amikor, ő, amikor megtesszük ezt, amikor megengedjük ezt neki, hogy ő uralkodjon, akkor, akkor nem, fogjuk, nem, nem fogjuk húzni a rövidebbet. Nem, az, az, ne gondold azt, hogy, hogy elveszíted az életedet. Igen, az életedet elveszíted de igazából megnyered. Ez egy kicsi, kicsi ellentmondás. Jézus is azt mondta, hogy aki én utánam akar jönni, az veszíts el az életét. Az add oda magad, engedd el a vezetést. Mert nézd meg, ahogy te élsz, hogy amire, amire te vezeted az életedet, hát az nem jó. Szerintem sokan el tudnánk ugyanezt a bizonyságot mondani hasonló módon, mint ahogy a kata. Hogy mentünk valamerre, de az életünket tettük tönkre. 11-néhány évesen, ugye, és milyen szomorú ezt hallani. Hogy én 17-18 voltam, amikor ilyeneket csináltam. De ma már sajnos, hogy milyen gyorsan elkezdődik ez a folyamat. Ugye? ugye látunk fiatalokat itt a környezetünkben is, akik fiatalon, nagyon fiatalon elkezdenek így élni. És miért? Mert mennek a maguk feje után. De hát persze vannak felnőttek is, akik ugyanúgy élnek. És teszik tönkre az életüket. És, és azt mondja itt nekünk Pál, hogy ő mindent oda akar adni. Ő nem elvenni akar. Sokszor úgy látjuk, hogy Isten elvesz. Hogy jaj, de elveszi ezeket a jó dolgokat tőlem. Hogy olyan jó dolgokból ki fogok maradni. Még sokszor én is ezt gondolom. Hogy sokszor én is ezt gondolom, hogy jaj, hogyha nem nézem meg azt a meccset, az... A, az életem fú, nyomor, nyomor lesz, és, és a robbokba fog keverni. És sokszor kell magam elomékeztetni, hogy hát ez csak egy meccs. Sok az, hogy ilyen, így, így, így gondolkozunk, hogy fú, ha az nem lesz meg, ha azt nem tehetem meg, akkor mi lesz? És olyan érdekes, amikor megteszed, megkapod, megszerzed, megnézed, nem adott semmit. Látod, hogy volt egy jó... Másfél órát Eto Stadionban, vagy valahol. De igazából ugye nem elégített meg. Soha nem adja azt, amit Isten tud adni. Soha nem tudja azt a az örömöt és békét adni, amit Isten megígért. És milyen nagy ígéret ez, hogy mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent. Ő odaadta a legdrágábbat, akkor gondolt, hogy bármit is visszatartana? És ő nem egy szolgát akar, hanem szabadok vagyunk. Nem rabszolgák vagyunk hanem fiak, örökösök, szentek, szent papságát tesz, királyi nemzetté. Tehát ő egy akkora ígéret van benne, amikor, amikor Istennel járunk, amikor, amikor adjuk oda az életünket, mint szülő. Hát én nekem van egy jó tervem a gyerekeim életére, és, és ha rám hallgatnak, főleg még ilyen picik, akkor az jó lesz számukra. Ricsivel ma beszélgettünk, meg a csapattal. Elmondhatom? <gül> <Nem>. <gül> nem tudom, van beszélgettünk így a párválasztásról, és ő mondta, hogy, hogy van, em, van egy család az életében, akire ő rábízná magát, hogy ő választsanak neki egy... Nem, hogy elmondtam igaz. Most már nem, most... <gül> <gül> <gül> <gül> hogy hogy választsanak neki egy menyasszonyt Tehát, hogy ő így annyira megbízik az ő ítéletükbe, meg a a ízlésükbe, hogy ők jót választanak neki. És ez egy tök jó dolog, nem? Hogy, hogy, hogy ő ezt meg, meg, merné azt mondani, hogy akkor egy ő a feleségem. Pedig azért ez egy nagy dolog. És mondtam is a hogy Ricsinek, hogy megviccelni Ricsit, hogy akkor választani egy ilyen 200 kilós <gül> szépséget. Tehát így megnézni azt az arcot, amikor behozzák az ajtón. <gül> és... De, na, kicsit vissza, hogy, hogy Istenre ugyanígy meg, őbenne még inkább megbízhatunk. Hogy ő a legjobbat akarja. Hogy ha ő a fiának nem kedvezett, akkor gondolod, hogy, hogy valamit borzasztót adna az életedbe. És sokszor gondolunk, hallok ilyeneket, hogy ha majd Isten biztosan azt akar, hogy ő legyen a férjem, vagy a feleségem. Majd azt akar, hogy nem tudom, Ugandában menjek majd de Isten nem teszi ilyet. Hogy, hogy nem kényszerít ilyenre. Én nem azért költöztem a családom a győrbe, mert annyira utálok ide itt lenni, és komolyan ez a város, meg minden és az etó is, nem tudom, én egyébként is videót onnan drukkolok, és hát mit keresek itt? <gül> Csak a balást piszkálom. Tehát, ugye nem, én ér, szeretünk itt lenni, élvezzük ezt a helyet. És, és Isten többet is többet akar. Ne féljünk tőle, ne féljünk neki odaadni az életünket, mert ő jó tervez. És ő nála tényleg ott vannak ezek a jó dolgok. Menjünk tovább, haladjunk. A negyedik verstől. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk, én még kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a, bí a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk, ímé az ember, amint meglátták Jézust, a főpapok és a szolgák így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg. Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Pilátust egyre jobban lenyűgözi Jézus, aki kibír ilyen kizást, ilyen verést, és nem vallja be még azt is, amit nem tett meg, azt gondolom, hogy én biztos, hogy bevallottam volna mindent, hogy úfó vagyok, vagy bármi Isten vagyok, csak hagyjatok békén, hihetetlen borzasztó fájdalmak lehettek. Tehát nagyon sok esetben az ártató emberek is bevallották, csak hogy szabaduljanak meg ezektől a kínoktól. És Jézust csodálja, Pilátus. Itt van egy nagyon összevert ember, egy kiszolgáltatott, gyenge, kigúnyolt ember, akit leköbdösnek, megvernek, cinikusak vele, és, és tényleg ott van a halálán, és azt mondja Pilátus, hogy így van az ember. Hogy, hogy hogy, és milyen érdekes, hogy hogy azt mondja, hogy itt egy igazi ember, hogy egy az ember, akit fel lehet állítani, hogy ő a példa. Nézzétek meg. E, és talán Pilátus se tudta, hogy milyen igazságot mond. Hogy tényleg ő a legnagyobb példa, Jézus. E, és ott van, ez a, ott van a Pilátus, a király, egy világi ember, akit lenyűgöz a mennynek a királya. Látod, hogy, hogy, hogyha látjuk Jézust. Ha látjuk őt, az mindenkit le fog nyűközni. És nézzük meg egy picit ezeket az ellentéteket Pilátus és Jézus között. Ugye a két király között, a két vezető között. Ugye a mennyei, meg a, a világi. És hogy mondtam, még a világit is lenyűgözi a mennyei. És nézd meg ezt a kettőt! ki akarsz királynak? A világit, vagy a mennyei királyt? E, és ahogy mondtam már, ha nem, nem Jézus az életünk királya, akkor az akkor a Pilátusi, akkor Pilátus az életünknek a királya, az Ura. E, mit látunk az emberekben? Feszítsd meg, feszítsd meg! Milyen mély gyűlölet az emberekben. Megverték Jézust, ott van ez teljesen eltorzulva, semmi emberi ábrázata szinte már, de még ez sem elég nekik. Hiába a gónya, a verés, nem elég. Öld meg, feszíts meg, feszíts meg őt. El kell vesznie. Mennyire vérszomjassak, mennyire telhetetlenek, mennyire megvadultak, hogy nem, nem elégszem meg ezzel, hanem hanem őt, őt akkor nyugszanak meg, ha meg, meghal Jézus. Ugye mennyire mély volt az ő gyűlöletük, pedig azt látjuk, hogy Jézus ártatlan volt. Azt látjuk, hogy Jézus nem tett semmit a, törvénynek, a törvényeik ellen. Csak, csak egyszerűen nem tetszett nekik, mert látták, hogy, hogy ugye Jézus megfedi őket, megfedi őket, hogy Jézusnak igaza van. Hogy amerre ők mennek, az egy hamis istenkép, az csak egy vallásosság, az csak egy külső mász. És, és ugye nem akarták ezt, nem akartak ezzel szembesülni, nem akarták ezt bevallani. Ők akarták megmaradni ebben a régi életükben. De milyen érdekes ez az ellentétek, a menny királya, a föld királya. Itt az emberben a gyűlölet, a harag, Isten felé is. Milyen sok emberben most is ott van Isten felé a harag, de milyen milyen Jézus. Meghalt ezekért az emberekért is. Atyám, bocsáss meg a védkeiket. Nem tudják, mit cselekszenek. Ott ezt mondja a kereszten Jézus. A Róma 5.20-ban azt olvassuk, hogy ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. És elképesztő ez, a, ez az ellentét, hogy milyen vérszömjösek ezek az emberek, de Jézus mennyire szereti őket. Péternek nemrég azt mondja, hogy Péter, hát hívhatnám a mennyei seregeket, és itt mindenkinek vége lehetne. Jézusnak egy szavára csak mindenki a földre hullott. Ugye, én vagyok. Puh, mindenki elesik a gecsemáné Jézus megtehetné? De mégsem. De miért? Ugye, sem a kezek, sem a szegek, és nem a kötelek azok, amik ott tartották Jézust a, ebben a fogságban, vagy a, a kereszten, hanem az ő felénkérzett szeretete az. És ugye ez Istennek a válasza erre, erre a gonoszságra, hogy ő szereti őket. Nézzük a választást, hogy az ember mit választ, kit választanak. Nagyon érdekes képeket láthatunk a Bibliában. Ádám és Éva választotta a, a gyümölcsöt a fáról, ugye? Amiről azt mondta Isten, hogy ne egyetek róla. Ott volt a választásuk. Jöhettek, élhettek velem a paradicsomban, egy paradicsomi állapotban, de van itt egy szabad akaratotok. Mindenről lehettek, arról az egyről nem. Tudjuk a választásukat. Itt látjuk Pilátust, ahogy az emberek akaratát, vagy az emberek nyomására választ Jézus helyett. Ugye az élet helyett választotta a halált. Látjuk a főpapokat ahogy akartak maradni a régi rendben. Ők ott akartak maradni, ami volt. Eljött a messiás, akire vártak. mondják, hogy nekünk ez nem kell. Jézus, amikor meghalt, a kárpit ketté szakadt. a fentről lefelé. Hogy mint egy azt mondja, hogy nyitott a hely, nyitotta az út felém. Jöhet most már mindenki. A papok, a főpapok meg összevarták ezt a kárpitot ők bezárták. Ők nem akarták ezt. Ők megmaradtak a régiben. Az emberek ugye barabást választják egy rablógyilkost Isten helyett, Jézus helyett. De nézzük meg megint egy kicsi ellentétet. Hogy, hogy itt az ember, aki ezt választja. Ez mindig, tehát az emberben itt van ez a választás, hogy, hogy a halál, a pusztulás. Valahogy ez felé megy. És mi van Jézusban? Hogy ott van, hogy megtehetném, hogy éljek. Megtehetném, hogy, hogy kiszabadulok ebből a helyzetből. Hogy itt mindenkit egy pillanat alatt elpusztítok. De Jézus, Jézus is a halált választja. De az ő halála viszont nekünk életet hozott. Úgyhogy ő azért választotta, hogy mi megmeneküljünk. És ugye ott van a mi választásunk újra, ott van Pilátus választás, az én választásom, a te választásod. Te kit választasz? De az István király igaz. ó, mond, te kit választanál? Tehát, mi kit választunk? Te kit választasz? És mielőtt hozod a döntést, mielőtt választasz, az fontos. hogy tudd, hogy Jézus már választott, hogy ő, ő téged választ, ő téged akar. Hogy azt látjuk a, a, a, az igében, hogy mi az ő költeménye vagyunk, hogy az Efézusi levélben látjuk ezt, hogy mi az ő költeménye vagyunk. Hogy, hogy mi egy különlegesek vagyunk az ő számára. Hogy, Sőt, azt is látjuk, hogy drágák vagyunk, ő ott hagyott mindent, ő eladott úgymond mindent. Mint abban a példázatban van az evangéliumokban, hogy amikor megtalálta az az ember ezt a, kincs ott a földben, akkor eladott mindenét, hogy megszerezze azt a földet, hogy ővé az a kincs. Jézus ugyanezt tette. Eladott mindenét. Ott hagyta a menny minden dicsőségét, hogy megszerezzen téged, hogy megvásárolhasson téged. Te ennyire értékes vagy. És azt mondja szintén az Efézusi levélben, hogy, hogy mi vagyunk az ő gazdagsága. Érted ezt? Te, Jézus így néz rád, hogy hogy ő miattam, miattad gazdag, vagy miattad áldott. Érted, hogy mi, mi ezek vagyunk az ő számára. Mi az ő gazdagsága vagyunk. Mi gazdagítjuk őt. Hogy ő így néz ránk, ahogy mondjuk mi a gyerekeinkre. Hogy én áldott vagyok, vagy gazdag vagyok tőlük. Mert rájuk nézek, most is csak néztem, hogy Hanna úr vacsorát vett. Tök jó. Hanna úrvacsorát vett. Neked adta? Balás, nem kellett volna elmondani. Jó, de mindegy. De egy jó előkép volt, igen. Jövő héten megmondom, hogy Hanna egy úrvacsorát. De, de gyönyörközök bennük, ha nem vette, ha vette, akkor is. Tehát, mielőtt választasz, akkor, akkor ezt tudod, hogy ő így választ, hogy ő így akart téged. Menjünk tovább, 8-as vers. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ugye, egyre nehezebb helyzetben van Pilátus is. Talán az előző, vagy ahogy néztük, ahogy elkezdődött a beszélgetésre Jézussal, talán eléggé ilyen érdektelen volt, vagy egy ilyen cinikus volt. De most... Uh, ugye, ha úgy forró, forró lenne ez a talaj, és, és tudjuk, hogy, hogy uh, Pilátus elkezd megtenni mindent, hogy Jézus szabadon engedjék. Elküldi Heródeshez, ugye próbálja magát mosni ebből, hogy, hogy ne neki kelljen ítéletet hozni, de ugye Heródes visszaküldi őt. Uh, tudjuk azt is, hogy a felesége álmodik Jézusról, és azt mondja, hogy návatkozzon Jézusnak az életébe, ennek az igaz embernek, ugye így mondja a felesége. De, de azt látjuk, hogy valahogy mindig Pilátushoz visszakerül a duga. nem tud előle kimenekülni, elmenekülni. Annyira szeretné, hogy valaki oldja meg helyettem, hogy jó, itt van Háródas a városban, szuper, gyerünk, majd ő, meg, majd ő megoldja ezt a helyzetet. Mennyire megkönnyebbülhetett, hogy hogy ah, de jó, nem nekem kell. De aztán mennyire rossz hát, csöngetnek megint. Csúdában megint itt vagytok. Áródás nem foglalkozik. Te vagy a helytartó. Meg akarjuk ötölni. Hozz meg te a döntést. Ezt nem tudja kikerülni. Nem tudja kikerülni. És ahogy neked, te sem, meg én sem tudom ezt kikerülni. Hogy halogathatjuk. És próbálhatunk kifogásokat hozni, ó, mennyi ilyen ez! vagy majd az apukám, vagy az anyukám, vagy a férjem, a feleségem, vagy, vagy valaki, vagy a, a pásztorom, vagy a barátom, vagy valaki majd hoz döntést helyettem. De, de én nem akarok. És. Tudod, halogathatod ezt, de egyszer meg kell hozni ezt a döntést. És. És Jézussal mindenképpen. De tudod, nagyon sokszor az életünk más területén is, hogy ugye, oda kell állnunk és ezt mondani, hogy jó, ez fog történni, vagy ez lesz. És, és nem bújhatunk ki örökké a felelősség alól. És nem bújhatunk ki örökké a, a, a, ezek, a, ezek elől a kérdések elől. Ugye elhangzik egy kérdés, hogy Pilátustól mit tegyek? Jézussal. Ez a kérdés ott van minnyájunkban. Hogy mit teszünk Jézussal. Sok kérdés jön, de ez a legfontosabb. Isten azt akarja, hogy hozzunk egy döntést mellette. És, és hogy legyünk olyan emberek, akik, akik tudnak dönteni. Hogy, hogy nem, nem várjuk vagy nem sodródunk csak úgy az ára, ugye az a szél, ami fúj csak valamerre, vagy az a hullám, amiben ami, így hánykódunk, hogy ne legyünk olyanok, ugye Pál is írja, mint akiknek így a tanítás szelen, csak egyik hullám hajt ide-oda, és csak semmi biztos nincs, csak, csak úgy sodródunk. És hogy Jézusban ott vannak ezek a döntések, hogy meg kell tanulnunk hozni ezeket a döntéseket, férfiaknak, pláne, Férjek lesztek, apukák lesztek, családfők, és ez fontos. És persze mindenkinek az életében ott vannak a döntések. Aki egyedül van, aki, aki e, nincs férnél, nincs gyereked, ott vagy a döntésben. Dönt, döntened kell az életet felett dolgokban. De, de legyél olyan, aki dönt. És úgy, ahorról beszéltünk, mi ez, amit az út. mutat? Hozd meg bátran ezeket a döntéseket. Ja. és tudod olyan érdekes majd látjuk hogy Jézus egy idő után nem mond semmit Pilátusnak nem mond újat Pilátus tudod a képletet ki tudod számolni hozd meg a döntést ugyanúgy az életünkben ez ugyanúgy igaz akkor hozd meg a döntést akkor dönts, tudod hogy merre kell menni akkor, akkor dönts és dönts abban, a szerint és ne, ne vár, és ne, ne próbáld kikerülni, ne, ne várj egy ilyen emberré. 9-től 11. versig, nem sokára befejezzük. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust, honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki, ahogy ja, mondtam, Pilátus ekkor így szólt hozzá, Nekem nem felelsz. Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítselek. Jézus így válaszolt neki, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, már jó a bűne. Záán Pilátus egyre inkább megijed és megretten ebben a helyzetben. Hogy honnan való vagy te? Ugye azt hallja a zsidóktól, hogy hú, hát ő Istennek mondja magát. Micsoda Isten? És ugye látja ezeket a képeket, hogy nem, nem vallja be a verésre, hogy, hogy mit tett. Ugye tisztában van, hogy mi történik, tisztában van a zsidóknak a próbálkozásával, a felesége jön hozzá, és ugye egyre inkább meggyőződik ebben, hogy, hogy ez az ember ártatlan. Mondanak, hogy ő Istennek mondja magát, elég ijesztő, és ugye itt van, hogy nem válaszolt nekem, Jézus. És ugye Jézus, hogy én már válaszoltam, ugye a 18. versenek, és a résznek a végén, a 36-tól 38-ig mondja, hogy az én királyságom, vagy én nem ebből a világi királyságból érkeztem, én máshonnan, miért jöttem, én azért jöttem, hogy így az igazságról bizonyságot tegyek. És ugye Pilátus, én már elmondtam neked, hogy én honnan jöttem, hogy én ki vagyok akkor cselekedje szerint. Akkor hozd meg a döntést, ez szerint. És látod, milyen érdekes. Pilátus, itt miért nem válaszolsz? Nem tudod, hogy ki vagyok? Én vagyok itt az élet és a halál ura. Pilátus mondja neki, és Jézus mondja neki azt is, hogy tudod, ez a hatalom, ez tőlem van egyébként. Mert tudjuk a Bibliában, hogy minden hatalom Istentől származik. És, és ezt semmit nem tehetnél, ha, ha én ezt nem hagynám jóvá. Ugye ez volt Istennek a terve. De, de amit ami lényeg, hogy ő nem szól. Jézus nem mond többet, nem győzködi, nem mondja másképp, hanem azt mondja, hogy figyelj, már hallottad, már tudod. Ugye minden az mellett szól, hogy Jézust el kell engedni. Mit akarsz még hallani, Pilátus? Mire vársz még? Mi kell, hogy megtörténjen? És higgyétek el, hogy ez nagyon egyértelmű volt, ahogy ott Jézus beszélt vele, amit Jézus mondott neki, amit történt. Ugye az álmok, a, a zsidóknak ez a, ez a pere, a, a hazugságaik, a hamis tanúk. Pilátus tudta, nem volt egy hülye ember, hanem tudta, hogy mi a helyzet, hogy mi, mi a szitu. És, és mégis ugye, nem tudja meghozni ezt a döntést. Az életünkben is sokszor Isten nagyon egyértelmű. Isten szól, mondja, tedd meg, erre menj, ez a válaszom a kérdésedre. És aztán utána jön a néma csend, a hallgatás, hogy Isten nem válaszol. És akkor mondhatjuk, hogy Isten miért nem szólsz, miért nem mondasz már valamit? De azt a kérdést, hogy akkor Isten mi volt, mi volt Istennek az utolsó szava, vagy mit mondott utoljára számodra? Hogy mit mondott azon a halk szelit csendes hangon hozzád? Mert tudod, olyan érdekes az Istenben, hogy ő, ő egy úriember, ő nem fog veled üvöltözni, én hamarabb fogok veled, de, de Jézus nem. Ő szeliden szól, ő, ő csendben szól. És én hiszem, hogy, hogy az ővei, mert azt mondja a Biblió, hogy az övei felismerik az ő hangját. Ő nem egy ilyen erőszakos diktátor ő, ő rále magát, hogy te megtérj. Ugye, úgy...